Noul Testament Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel Capitolul 1 Pavel, roba lui Isus Hristos, chemat de el Apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu pe care a făgăduit-o mai înainte, prin prorocii săi în Sfintele Scripturi despre Fiul său, cel născut din sămânța lui David după trup, care a fost rânduit fiul al lui Dumnezeu. Într-o putere după Duhul Sfințeniei, prin învierea Lui din morți, Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit har și apostolie, ca să aduc în numele Său la ascultarea credinței toate neamurile, între care sunteți și voi chemați ai Lui Iisus Hristos, tuturor celor ce sunteți în Roma iubiți de Dumnezeu chema sfinți, ar vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc întâi Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, fiindcă credința voastră se vestește în toată lumea, Căș martorul mi este Dumnezeu, căruia îi slujesc cu Duhul meu într-o Fiului Său, că neîncetat fac pomenire despre voi, cerând una, în rugăciunile mele ca să am cumva prin voința Lui vreodată bun prin leși ca să vin la voi. Pentru că doresc mult să vă văd ca să vă împărtășesc vreun har spre întărirea voastră și aceasta ca să mă mângâi împreună cu voi, prin credința noastră la oaltă a voastră și a mea, fraților, nu vreau ca voi să nu știți că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi, dar am fost până acum împiedicat ca să am și între voi vreo roadă ca și la celelalte neamuri dar tor sunt și elinilor și barbarilor și învățaților și neînvățaților. Astfel cât despre mine sunt bucuros să vestesc Evanghelia și vouă celor din Roma, căci nu mărușinez Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tot celui care crede iudeului întâi și elinului, căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credință spre credință, precum este scris, iar dreptul din credință va fi viu, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fără de legea și peste toată nedreptatea oamenilor care țin nedreptatea drept adevăr, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a lor, cele nevăzute ale Lui se văd, de la afacerea Lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa că ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu l au, -au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au schimbat slava lui Dumnezeu, celui nestricăcios, cu asemănarea chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al celor cu patru picioare și al tărătoarelor, de aceea Dumnezeu i-a dat necurăției după poftele inimilor, ca să-și pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în vecea min. Pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patim de ocară, căci și femeile lor au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii, asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după firea a și femești, s-au oprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și luând în ei răsplata cuvenită rătăcirilor, și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine, plin fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtărele, bârfitori, grăitori de rău, urători de Dumnezeu, ocărători, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, Neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără miră, aceștia, deși au cunoscut dreapta a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrendiși de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le și încuvințează celor care le fac.